Senyors i senyors, molt benvinguts. Seguim a la Sintonia de Ràdio per la música en directe amb els propers minuts, perquè ens ha visitat un trio de músics de, de casa nostra per presentar-nos l'àlbum que van editar finals de l'any passat i també el seu nou senzill per a aquest estiu que, que se'ns acosta i que ja tenim a sobre, això si no plou. Són el trio anomenat Pops, que ens arriben des de Granollers i Cardedeu. Són en Frank, en Moi i en Xavi. Frank, bon dia. Bon dia. En Moi, bon dia. Bon dia. I en Xavi, bon dia bon dia, bon dia. me despistava jo tots tres és es que no us heu sentat per ordre tal com... no, Jason. no, no, no. I ja és això sí. és un nom, nom de duo Pops, què són els Pops? El pop, i bueno. xareu tots tres a la vegada si voleu eh? els Pops estan a la Marcelada sí. en el disc de la Marcelada mm -hmm. amb, fan, amb deu cançons, fan música pop o pop, música pop. No? O poperos. Pop, so, so so pop. pop <ríe> Vull dir, és aquest doble joc, no? po els pops fan pop. Pop rock. No? Pop -rock. <ríe> I, bueno, i fem rock. Què és, és la fem Marcelada? Rock. És el disc que haureu publicat a finals d'any passat, no? Sí, sí amb pick-up. Bueno, la... Com diu el Frank, són pops i la Marcelada seria l'habitat no? dels pops. I va sortir al novembre, gent. a novembre va sortir sí. 10 cançons nostres, totes, i, bueno, encara que fem la versió, com has dit, de, de, de que tinguem sort de Lluís Llach, mm -hmm. de cara a aquest estiu, és un single que hem tret ara encara aquest estiu, independentment del, del disc. Vull dir que no, no s'inclou. Qui, quina va ser la, la idea jo, el sorgiment de, de Pops? Perquè tots tres veniu eh, d'antèrgies formacions. Us vol trobar per casualitat o ja us coneixíeu? Bueno, ja ens coneixíem de, fa molts anys. Fa i jo fèiem un, un, vam fer un grup dels anys 90, 80-90, que es deia Trípoli, i Moï bueno, estava fent amb altres formacions les seves coses, ¿vale? feia... Els Blue Moon, Boys, Blue Moon Boys, i el... Boys, rockabilly sí. Sí. Una... i tot això. Rockabilly. Sí. I, I, feien... un... I... Feien... també he tingut un grup de rock tipus rock 70s i tot això, però bueno, molt bé. O sigui que et molava aquesta música. Sí, sí. sí. encanta. encanta. Més que el pop. Sí, els pops fan rock. Això bueno. bueno, una mica més, li agradava. Sí. Sí. I els van conèixer el Frank i jo i bueno, sí, I, ja fa bueno. un parell d'anyets i vam començar a fer temes bueno, feiem versions dels de 80-90 fem un duet, Frank Moy FM, FM, FM. Frank Moy i fèiem, <laughs> bueno, que toquem a barretos i això i fem tot de I versions ha, i covers i arreu del Frank vas conèixer sí. el Xavi i bueno, aquí va començar tot. Va, començar, va saltar la xispa? Sí, sí la, la, xispa la part creativa. Per tot arreu, ja. <ríe> I per què vau crear pops? Què necessitàveu a, a la vostra vida, en aquest cas, musical, eh? per, per crear pops? Bé, bueno, aviam, ja tots veníem de formacions diferents. Ja, com ha dit el Frank, ells ten, fan, fan un duet de, de covers. i Jo també, per una banda, feia també, amb això ens ha de ser una formació també que feia amb coses de Pink Floyd, de Retro Chili Peppers, totes coses aquestes. I crec que professionalment estàvem una mica paradets i potser doncs, tocava el gossanill una mica de fer una cosa més sèria. I bueno, va, va sorgir això i tal com m'ha anat, vull dir, perfecte. Vull dir. Però voleu canviar de cop, va canviar de cop? O sigui, fèieu versions, éreu grups de versions i decidiu crear el vostre poble. Sí, sí, ah, sí part, natural la, la, pop, la part no? creativa, sí. doncs, a, a veure què hi era... Però right. no estava exposada, vull dir, ja teníem, fèiem temes, i el Moïs, ostres, mira, tinc aquesta idea, jo i el Xavi, vull dir... Ens agrada sí. crear tots, i, i, I la bueno. part creativa doncs, no, estava, eh, no estava, en aquell moment, no estava activa. Vale, estava mm. tot molt cover, no molt, I, molt versió. I i, i, bueno, i vam començar, doncs, cades mira, jo tinc aquesta idea, lo altre i, i ven començar a seleccionar temes, ens ven posar estudi, ven na grauen i d'aquí, doncs, van tot molt ràpid. Va començar. Tot el que ven na grauen va, va ser el que els 10 temes del disc. Que... Jo, jo sento pops i la marçalada i te veig amb el exercit de ratlles i penso que és un grup de baneres, eh? sí. <ríe> Bueno, equip sí. a la Frugell, eh? <ríe> Sí, sí. sí, sí. sí. Uh, sou sou poperos, has dit abans, pop abarca molta cosa, o sigui que sí, això, qualsevol sí, cosa sí. que no sàpiga un posar, la posem amb el pop. És un pop fresc, és un pop juvenil, és un pop eh, madur? És un, és un pop madur, eh, yep. que és una mica Britpop, eh, sí, pop, sí rock, pop rock, rock. no sóc a mandals etiquetes. Eh, power etiquetes, pop, o sigui, rock. power, pop, power sí. pop, power pop, sí. Power pop. sí. Mm -hmm. Sí. Uh, Composicions totes, vostres, a l'Augo? Sí, sí. Totes, sí. Bueno, menys la que tinguem sort de Lluís Llach, sí. però els 10... deu o sigui, temes, sí. Sí, sí, sí, com, sí, com he dit abans, vull dir, ens agrada crear els tres, vull dir, eh, el que més musicalment potser crees moi, ¿vale? però que, vull dir, després els arranjaments, lletres i tot això, passa per Frank, passa per mi, i, bueno... Eh... Els, tre els tres ens agrada crear i això és el que potser ens mancava una mica a l'hora de fer versions, covers i mm. Va ser difícil fer el disc? No, no, no, no. perquè és que han anat tot molt rodat vull dir, sense sí. buscar res eh? vull dir, volíem començar a gravar hem tingut un productor Jordi Díez que és fantàstic ens ha deixat fer les coses que volíem fer nosaltres volíem plasmar i professionalment ens ha assessorat molt també, vull dir i fins aquí de conya, vull dir... Sí, sí, fent... sí, tot el que ell deia, doncs... Deia, ostres, doncs sí, perquè era allò de que era, acabava de rodonir, no?, una mica, o sigui, el que ens faltava, hòstia, doncs, era la seva opinió de fora, i ho vèiem, i, i molt bé, la veritat és que està molt content. Que la gent de fora, a sí. vegades, ho veu millor, sí, eh?, que, la, que sí. la gent de casa mateix, tots sols, molt callat, eh?, i és que parli amb ells, també. És que ell eh? parla amb la guitarra. Molt sí. <ríe> <ríe> bé, me farà senyals de cingues la guitarra. Sí, sí, sí, sí. l'àlbum, què tal la resposta d'aquest l'àlbum amb aquests mesos que, que portem ja?, perquè va sortir el mes de novembre. Bé, molt bé, bé vull vull dir dir la... estem molt contents i, i bueno, la resposta i, estem, bueno, i ara amb el nou tema encara més. Vull dir, les, el vídeo estem mirant, ostres, mira, les visualitzacions, mira que avui en dia, amb les limitacions que hi ha amb tot, però estem molt contents, la resposta i, bueno, els vols que... La hem... de la gent és, és sí. positiva. Eh? Vull dir, la gent... No arrosseguem masses, però... però avui, bueno, amb acabem amb amb de sortir... De... La gent ens va seguint, vull dir, això és perquè hi ha alguna que els agrada. Sabem que és un camí molt llarg, que, sí. no, vull dir, que acabem de sortir, perquè si el novembre va sortir el disc, estem parlant de mesos, i sabem que, bueno constància, seguir treballant, estar avui aquí a la, a la ràdio, aquí per la Frugell, fent promo, demà a un altre mm -hmm. lloc, vull dir que estem... És Fé, no, és, és fent no quilòmetres, eh? Sí, es no parar, no parar. No parar. <laughs> no, òbviament, mira, diu poques sí. coses, però quan però les quan diu, les diu bé. La frase de <laughs> la l'epidari que dèiem. I per què uh, aquest tema? Després escoltarem aquesta cançó ara mateix, eh? d'aquí un moment, però després n'escoltarem alguna altra, si me permeteu, de l'àlbum, uh, i tenim temps. Uh, en aquest cas, per què la, uh, el tema de Lluís Llach? Que, que, que què passa amb aquest tema, el, el o què us, sí. us passa amb l'Empordà. Que... El Mo i jo el vam bueno. començar a fer amb, amb, amb FM, com a versió, no? i després el vam, el vam començar a fer en directe amb nosaltres. És un tema que crec que els, els tres l'hem viscut molt, molt internament, vull dir, ens agrada, i a part que ells ho feien en directe, doncs vam dir, ostres, podem fer-ho, no? perquè és per nosaltres és, com un, és un cant de llibertat o no sé, digue-li el que vulguis, m'entens? I a part, a part que l'hem fet un amb o sigui, rock, vull dir que és una, era, un, era un tema que era de cantautor, sí, no? Una, era un tema... A malgrat, en Lluís Llac és la que sí, és, eh? Sí sí sí sí, sí, sí, sí, no sí, sí, sí, sí, sí. Però bueno, li hem donat un, un, un aire molt rock i bueno, en el disc, vull això més, bueno, també té la seva part mm, rit bueno, així més popera, sí, és, la melodia, però el solo de guitarra, el solo de guitarra... Rocks. Sí, sí, sí. No sé si l'ha escoltat en Lluís Laclaversió, sí, eh? doncs sí, sí, sí. com que està Verges, que és aquí mateix, ah, vale. igual l'estàs escoltant ara mateix. Lluís, a oh, veure, okay. digues alguna cosa, si sisplau. Uh, Il·lumina'ns. Uh, per certa, doncs, uh, la vau deixar de treure-la, però a més de fer-la, ara en senzill i quan arriba l'estiu. Per tant, creieu que pot ser un èxit d'aquests d'estiu, bueno. una cançó marchosa perquè la gent li agradi l'estiu? sí, la, la toquem en directe, té molt, enganxo molta canya i li agrada a la gent i, ostres, l'he de treure que a l'estiu la gent ens ho deia, no? I vam dir, doncs, bueno sí. i bueno, per el, això... Els amics influeixen molt també amb això, vull dir... Vam tenir la sort de, que ens van, de, ens van deixar els permisos o sigui, editorials tres. que els vam demanar i com que va anar molt ràpid, doncs per això gravar, vam gravar doncs dir. vinga, som-hi. Uh, la podem escoltar? I tant, en directe? En directe? Tant. Doncs uh, els pops, en directe a l'estudi de Ràdio Palafrugell ens interpreten aquest, que tinguem sort en versió uh, popera, com deien es notesos pop pop rock tema de Lluís Llach. Adeu, vull que el dia sigui net i clar, Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant. Que tinguis sol i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius avui, que se'l faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps un rellotge durat que tinguem sol que trobem tot el que ens va mancar i així pren i així pren tot el ple que et pugui donar el camí que a poc amb poquesriusus per dem mar que la mà que la màm'encara fruit de cada fas. Per a això m'grat la bo de que que. Mira. Prens tot el ruït que et pugui donar, el camí que a poc a poc escrius per demà. Cada mà, cada mà, m'encara el ruït de cada faig, per això m'agrada boire que heu Que ting em son Que ting em son Que ting em puja l'adrenalina eh? com deia el Johan Cruyff la gallina d'en piel no? la gallina <ríe> la de, de piel, piel. De unit lògina marche que bordeu amb aquesta amb aquesta cançó. No sé si en Lluís Llach voldrà participar i això si. Bueno, està convidat. Hola es aquesta... seva és una gran salutacions sí. sí. un... és un honor. És, és un honor sentir una cançó com aquesta, tant en sí. tant amb la versió original com en qualsevol altra versió, però en aquest cas ben especial, amb aquest toc que li dona Quique, és el compable dels dissenyaments, qui, qui que, tots, que, que tots. Bueno, el Moi amb el seu sí, solarro de guitarra i dona al seu Sí. el seu parer amb la seva estrato del 76 sí. per això deia que parla poc però amb la sí, guitarra parla poc, però la guitarra parla com els grans guitarristes no? que parlen sí. amb la guitarra o no han parlat sempre amb la guitarra gràcies, ha estat especial però no ens, quedem, no ens limitem amb aquesta cançó que l'anirem la sentint i molt també a través de la nostra emissora ja puc assegurar que és una cançó de les que estaran amb el nostre top 50 d'aquesta manera, però a part d'això hi ha la resta de l'àlbum que m'agradaria que me'n parleixi una mica de les cançons, vau tenir un senzill que va sortir que era i jo som un, però a més mm -hmm. a més altres cançons com són aquestes altres cançons del, del disc. potser de Qarrsi és dels temes que més ens agrada que, per destacar. No? És un tema que parla sí. de, de quan el músic està amb estat hipnòtic, amb mi inspiració no? i que se esesbaix de tot els programes que hi han de... Bueno i surda surda de, de tot i, bueno, i i és un tema que ens agrada molt. Catarsi que ens marca molt la sò so de del que ens ens agradaria fer, no? Vull dir, aquest Britpop, aquest rollo així més personal, no? més de pop. Bueno, i i amb diverses no. cançons, vull dir... Estàs dient que és una cançó com autobiogràfica o...? Bueno, no, no, bueno, no. no, no, no potser autobiogràfica, no, però bueno, sí que es, explico una mica de, del, del nostre sentiment quan estem tocant a l'escenari. I el és boi el... un dia estava amb la guitarra, com estava fent un solo així, sí, i diu, hòstia, he entrat en catarsi, tio, i dic, ja està, ja tenim títol pel al proper fa tema. Fa moltes ganyotes. I, sí. i, va, i, va, I va sorgir així, perquè ell un, un dia va dir, hòstia, estic en cat... he entrat en catarsi, tio, i dic, doncs ja està. Els, els guitarristes ho solen fer molt, això, no? Sí. Eh? Sí, no, sí, sí. George, el meu primer disc va ser de L'Eric Cotton, el meu primer disc eh, de l'any 80 i l'he seguit tota la carrera Bell i amb altres i show especialistes en ganyotes. Sí, sí eh? Un guitarista... catarsis, no sé com, sí, sí, sí, També de unirò que era molt bo aquest tema, era brutal. Fabulós, brutal. fabulós. Sí. Eh, i la resta del disc eh, bueno, que... parlem d'amor de... amor, de samor, eh és eh, sortir, de, sí, sortir, sortir de les coses... Sí, és de la màtrix, és sortir una mica... de dels problemes de... que hi han sí. habitualment, sí. ara tenim prous de problemes. Sí, però bueno, I -nos intentem de... nosaltres pa fer sí. passar bé la gent amb, el, amb la música, el bon rotllo, i bueno, i així ens esveïm, eh? ens oblidem una mica de tota el que... Bueno, bueno, de del fet, que ens pinten malament, i que potser sí. no estan. La música ha de servir per esveuir-se, però també per comprometre's, eh? Sí. I, i per explicar la gent què passa. O sigui, bueno, en potser... En ja et dic, tenim alguns temes que bueno, es, es, expliquem una miqueta el al sortir, no, d'aquests problemes de, sí. de de sortir estancades d'anats. Sí. I... Perquè aquesta cançó que va sortir com a senzill el tu i jo som un, que és exactament com, com, com la definidiu bueno, també. Bueno, aquesta potser la lletra més més romàntica a sí. partir d'alguna manera, no? Perquè tu i jo o si sigui, és quan un quan una parella, doncs, arribes a allò culmines, estàs amb un núvol i és estàs bueno, la complexitat, no? sí, ja sí, entreu, un, La unió de dues persones que arriben a Bueno, és allò de que buscar el, el, la unió i, i, i el bon rollo. no? Potser perquè era la millor cançó per ràdio. Va més sí, va ser no, va ser i era... a més sonava molt, molt, molt Britpop, així, sí. rotllo de Cure. Uh, uh, tu <ríe> i jo <ríe> som sí. un, uh, uh, uh. Era molt rotllo d'així. Eh. I enganxava, la gent sí. deia, hòstia, això, això té ganxo, això heu de treure de primer senzill. El tema parla d'amor també, i va vinculat amb, amb un monument que tenim a, allà a Granollers. sí que és la, la Pedra de l'Encant, que hi ha una pedra a la porxada, com diu el Frank, no? que, que va venir rodant. No? I parla, a part de, del monuent i del que és a Granollers, parla també de, és com una història d'amor. No? I, bueno, Frank, Frank, tu mateix. Bueno, acaba d'explicar de, que, que, que tu has aquella pedra s'ha conegut molta gent i allà doncs, bueno, és una història de... Ah, el lloc aquest que sí, tenim tots els ma, pobles. Sí, no? sí, sí, sí, sí, Quina cançó és aquesta? La Pedra de l'Encant. Ah, la, sí, la vaig composar en nou anys. Ara passaré missatge amb uns amics de Granollers que m'expliquin. Que, que m'hi oh, no? portin. Que tinguem sort. No? Pues sí, segons s'explica, sí, sí, va, va venir una riuada, la va sí, portar a rodar. No? No. Allò, allò pesa. Eh? Sí, sí, sí, sí, bueno, Tindria la... ser una bona riuada. No? Sí. Sí. <ríe> Com vany, sabem que teniu pressa, també. Sí. Uh, ens ha encantat uh, també que estigueu aquí. No sé si voleu comentar-nos, abans de fer un altre tema, que no sé si serà el catarsi aquest que, que dèieu o quin serà. Sí, uh, teniu És no, l'acció vostra. El que ens el vulgueu fer. Com vulgueu. Sí, Va, doncs, doncs fem uns, ah, doncs ens abans, no? Un sí, mica, ja, ja. i això doncs, ja està. Doncs, uh, fem la de catarsi o també tenim la de, bueno, farem una mica si el, vol... el moll en fa ganyotes, farem una més animada, que és sí, el Barra Birra i Rock Roll. De... <ríe> A veure, harta de manera perquè aquesta cançó, però si voleu, si podeu fer dues, eh, m'és igual, és el temps el que ja, ja, mica, sí, eh? sí. O sigui, en fem una, si voleu. Sí, fem, i el... fem el Barra Birra no. el Rock and i... aquesta cançó? Perquè és de, de les que hem fet ara més recent vull dir, és una acabada d'estrena. No, eh? no No, no, no l'hem gravat encara. Bueno, està enregistrada però no està cara... mm, I no... és de cara al disc i, bueno, i és un tema que, bueno, està, ja En directe clar, trobem a faltar aquí la bateria i això perquè és més... Però bueno el fotem rotllo acústic i en directe quan la toquem tothom diu ostres, ja ho veus que en seguida és dels que connectes més, o sigui que la gent li agrada doncs estarem esperant que surti per dir-ho. Alguna cosa que vulgueu comentar amb els nostres oients abans de tanca la pareteta? Doncs moltes gràcies i res que... Aviam si estem aviat en directe per aquí que tinguem sort per la Fugell o per la zona de per aquí que ens molt, sí. venim molt a les platges de per aquí i, I tenen... és, un, és un trosset de... Això és una pregunta que sempre faig amb els convidats eh? Perdoneu, però fet, quina relació teniu vosaltres amb, amb Palafrugell o, o amb l'Empordanet que jo, dieu jo, jo perquè Calella... el, el, el, el, el vídeo del... del... Sí, es, va, es van registrar imatges a Aigua Blava i per aquí alguna carretera sí, de Parquí també sí. Sí. Sí. està feta sí. o sigui que... I, I personalment teniu alguna relació? O sigui de, de... Jo havia vinc, vinc molt esti... aquí sí. a Calella a Palafrugell mm. Vull dir, jo el, el ron cremat de Calella ja estiu a ja jo també venia de petit a totes les cades de Parquí i Satúna, Sarriera, els Connectos també, i, i estàvem per cases sí. Torruella, Montgrí França, sí. estava per Tamarius, tot. tot aviam, és que és, és un trosset del cor nostre vull dir, jo a mi no fa falta anar a Hawaii ni a, <ríe> bon, a Bombay que diguem-nos <ríe> ah, ah, La veu del poble és aquest tema que hem dit de barra, birra, rock mm -hmm. and roll però bueno potser la veu del poble sona una mica més sí. <ríe> més poètic <Sí. ríe> no? pues vinga, uh, són aquests uh, estibujans que teníem fa anys aquí nosaltres que ens venien, com deia una cançó hem vingut a robar-vos les noies, les noies. Que, els amics de les sí. eh? noies <ríe> doncs uh, ens venien a robar les noies però ells són magnífics, m'han encantat és preciós tenir-vos aquí, espero que no sigui l'última vegada tot i que ajuda a pujar tot aquest material no. si cas uh, ho farem ho farem en un lloc que sigui peu pla i així és en directe que ens vegi la gent, eh? no, això si... queda promès d'aquí a poc que quan quan tinguem un moment, no. endavant amb aquesta darrera gràcies. cançó Moltes i gràcies, gràcies als Pops per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Gràcies. La veu del poble va cridant, avui és festa major i la plaça gran. Plena de gent fins a petant, tothom vol gràcia ballar i cridar. Barra, pirra i rock and roll, ple de goma, gom. Barra, pirra i rock and rock. Fins que surti el sol. La veu del poble va cantar. Avui les penes són fàcil d'oblidar. Bon rotllo que es va contagiant, entre somriures, ganes de cantar. I buscarem en algun lloc on escapar-nos d'aquest món. I trobarem la realitat amagada dins d'un cot, barra, pirra i roc en roc. De gom a gom, barra, pirra i rock'n'roll, rock, fins que surti el sol. per i rock and roll, ple de com per a gol, i rock and roll, fins que surti a so A vosaltres. A vosaltres. A vosaltres. A vosaltres. Barra, barra, rock and roll fins que surti el sol. <laughs>